Ok, așadar, ă, asta cu dorința sau cu o proiecție în viitor, aș sta, aș fi stat, aș cumpăra, este conjunctiv da. 2. Deci în nemțești avem două feluri de conjunctiv, conjunctiv 1 și conjunctiv 2. Da. Ce trebuie să știe este că conjunctiv 1 este cu vorbirea indirectă, atunci când da. el a spus că copilul lui e bolnav, da? iar da. conjunctivul 2 este ăsta cu ă uh, uh, mai spune eu conjunctivul ireal. Adică e ceva ce ai vrea să se întâmple, dar nu se întâmplă. A u Hai să spunem de exemplu uh, cum zic eu aș fi obosit. Um ich würde, na, ich würde müde sein. Exact, ich sein. Numai că În nemțiește, în loc de Vürde, deci asta e regulă, exact cum ai spus tu, în loc de Vürde sein, folosim Ich wäre. Ich wäre mir das, nu, fără sein. Ich Pentru că Vürde și sein, amândouă fac uh, wäre. Este exact cum spui, cum zici, eu sunt, ich bin, nea? Și eu am fost? Da. Ich war. Sau? Ich würde. Nein. Nu, ich wäre. Nici? Ich wäre no. înseamnă aș fi. Da, Gândește te cum spui eu aș, aș Nu, eu merg Foarte bine, și eu am mers I Sau Forma a doua a verbului um, Nu știu Păi ca, în primul rând care sunt cele trei forme Ale verbului uh, gain Gain Exact Asta e a treia Și aia din mijloc trebuie să mă la urmă Să văd acum Ging. Ging. Foarte bine. Gen, ging. E ging. Da. Ging. Deci ich ging înseamnă tot eu am mers. Da. Da? Ăsta la... e în te îng scris în reviste și cărți. Da. Ich bin gegangen este eu am mers în vorbirea de zi cu zi, da? Exact da. așa e și la, la verbul sein. Deci poți să-ți pui ich war, forma a doua, dar are și asta o forma a treia. Știi cele trei forme ale lui sein? Sein, war și gevezen Foarte bine Deci, eu am mers Ich bin gevezen Exact Na, Da e Da ich Exact, bin ich bin gevezen <fie> Și eu am avut um, Ich habe gehabt Ich habe gehabt Foarte, foarte bine Sau um, Format haben... a doua Hat hätte. Nein, hată Hată Deci Hată Hai sa le clarificam un pic, fiecare verb are trei forme, verbul HABEN este HABEN, HATE, GEHAPT. HABEN, HATE și GEHAPT. E, ok? Da. L-ai scris pe acolo? În lista de la sfârșit? nu l-am avut. Scrie de el. Scri Acuma l-au scris. Cu doi de T, da? La HATE. Da. Foarte bine. Verbul SEIN este SEIN VAR GEWESEN. Da. Ok? Da. Good. E, În loc de ich bin, ghevezin, poți spui ich war. Da. Asta ai înțeles. Da. Și dacă spun eu aș mânca, cum spui? Ich, ich würde esen. Foarte bine, ich würde esen. Și eu aș fi? După regulă. Ich wäre. I, nu, no. ich, da, ich wäre. Ich wäre, dar regulă ne spune ich würde sein i hvert design. Da. Nu i hvert design, i hvert design. Nu că în vorbire în loc de i hvert design spunem i veră. I veră, da. Da? Deci, practic um, noi obținem conjunctivul la verbele astea auxiliare din forma a II-a a verbului. Din var. Ok. Lu var, îi punem un umlaut. Da? Adăugăm i veră. Și un e la urmă, da? Da. Exact la fel, dacă spun eu am avut, spun I had, da? I da. Sau I have Și dacă spun eu aveam, nu eu așa aveam, scuzem, nu eu aveam, eu așa aveam. Um... după regulă. Pe de la Aici al ăsta e greșit. Nu, nu, nu, gândește-te de la regula simplă, i were do Ich würde haben. Ich würde haben, da. Asta... Eu asa vreau. asta, asta e regula. haben. Dar, în loc de asta, putem să luam forma aia de la mijloc. Hete. Nu. Gezudat. Danke, so. Deci, luăm... forma de la mijloc este Hete. Da, Hete. Si luat asta, ii punem un umlaut. Si ne dai Hete. hätte. Înțelegi? De asta este esențial să știi cele trei forme ale unui verb Pentru că da. conjunctivul ăsta Derivă din forma a doua Îi pui un num la ut deci, în, loc, în loc de a-ul ăla Normal e ich hätte Da, dar de exemplu dacă avem uh, uh, Verbul Verden Care sunt cele trei forme? La verden Casul daca l-am scris. Verden. Nu l-am. Vurde. Verden, wurde, și... Exact. Dar asta nu-i regulat. Asta-i Nu-i regulat. Nu-i regulat. nu regulat. Nu, nu. regulat nu. Înseamnă dacă primește un uh, ghe și un tă. Cum este ghezucht. Ghekauft. Dar gevorden nu-i regulat. Că nu-i geverdet. Atunci ar fost da. regulat. Și atunci e verde, vürde, vurde. Vurde, gevorden. Și ghevorden. Foarte bine. Și dacă lu ăsta vrem să-i obținem uh, conjunctivul, luăm la din mijloc și-i punem un umlaut. Da, ne și ne dă viurdă. Asta zic. Deci, să nu, uh, la, var, la hată este cu a umlaut. La ăsta este cu u umlaut. Am înțeles. înțeles? Litera care e acolo îi punem un umlaut. Am înțeles. Și atunci cum ar fi, de exemplu, la Bleiben, blibge, blibben Exact, cum ar fi? <laughs> nu stiu Deci luo <laughs> for e, de Unde nu poți să pui, Adică este i, rămâne așa Am înțeles Deci dacă înțeles. spun ich blib Înseamnă eu rămâneam Eu am rămas da. Dar ich blibă Îi mai punem un e la urmă Și um la urmă -avem unde, Înseamnă da. eu aș rămâne E Înțelegi? Da. Doar că în afara de Zain și Haban, uh, restul se folosesc mai mult cu Viur de Blaibă. E Viur de Blaibă, da. Așa-i Așa e trans, trans, transmis mult mai direct ce ai spus. Că altfel, e blibă, s-ar putea să nu fie clar la, știi? Pe bun, da, că și mie îmi sună foarte da, da, în, necunoscut. În scris însă o să-l vezi. Și, te uiți oie retrospectiv. Da. De unde poate să provină ăsta și te gândești că am ce verb ar avea forma ia a doua, știi? Da. Good. No. Și atunci să ne întoarcem. Cum spui, încotrât el ar fi obosit? Er hätte nein. Nu, ar fi, nu ar avea. Er er würde, er würde müde. Wait a. No. So, de er werte müde sein. Exact, sau un loc de werte sein. Er werte. Er no. werte. Er werte, da. Nu? Er werte müde. Er werte müde, exact. Er werte müde. Bun. Deci, n-am, sinc, de n-am enteles asta. Deci, e așa? Mhm. Mm deci, da, e, er werte design. Ah. Ica. Da, mă, îți sunt bătută în cap. Pentru că luăm, mai punem un E la urmă, nu? Și la locul de varul ăla, punem, punem un omlaut. Da. Da. Și asta-i e da? da. Da, scuze. Uh, numai că, ți-am spus, la astea sunt, la, la Zain și la Haben mai des folosite și astea le știi deja. Ver și Heter. Numai că tu da. le știei din, din viteză, din vorbire, dar nu le știei... cu. Spune, spune. Adică nu le știei regula din spatele lor? De ce e așa? Da, nu. Păi, de exemplu, la hete, când mă duc la restaurant și spun Ich hätte gerne ein bier, aș dori o bere, nu? Nu. Cum traduce asta, de fapt? Ich hätte gerne ein bier. Exact. Adică, asta e sigur, că vrei o bere. Dar cum traduci cuvânt cu cuvânt în românește? Ich, eu, hete. Aș vrea. Nu. Că hete nu înseamnă aș vrea. Nu, hete înseamnă eu vreau, eu am vrut Nu eu am vrut să spune ei hată Ei este conjunctivul 2 Eu aș avea Eu aș vrea Nu nu a -a avea e spui așa Eu aș, aș avea o bere Eu aș vrea să am o bere Eu aș vrea să am o bere Înțelegi tu asta îi spui de fapt ai că să, aș, ai avea o bere dacă se poate Iehte gher Da sigur că nu traducem mota mot. De fapt vrei. Da, așa e formula, știi? De aici provine. Eu așa avea, dacă de exemplu, când îți cercu Ivan numărul telefon. I e hide the phone number. Înțeles? Da. Așa da, avea da, da. dacă se poate numărul dunaia e telefon. mi ar putea să l-am, știi? Că de fapt asta înseamnă da. conjunctivul, ceva ce ți-ai dorit să se întâmple viitor. I e viurd de iese. Mie m-a mi prăcăeza mănânc. Știi? Da, și e... Da, că ăsta e hate chiar la Deci chiar nu și Dar de aici vine, de exemplu, el aș avea, practic. Ok? Deci, să ne întoarcem la oboseală. El ar fi obosit, er vera miude. Mm -hmm. Er vera miude. Și cum spui, el nu poate să vină. Er... Nicht mm -mm. El nu poate, acum, azi. Er könnte nicht kommen. Nici? El, el, eu pot? Ich kann. El poate? Am... Um... Er, er kann. Exact. El poate să vină. Er kann nicht Nein, el poate să vină. El poate să vină. El poate să Exact. El poate să Și el nu poate să vină. El er, can er nici comă. Exact. El er can nici comă. Bun. Și cum spui? Dacă el nu ar fi obosit, ar putea să vină. Um. Wenn er nicht mehr wäre, Foarte bine. Ar putea könnte er kommen. Könnte er kommen, foarte bine. Dar de ce-i könnte? Păi cum am vorbit și mai devreme, punem la canul la punem umlaut. Și dacă la canul îi punem umlaut, ce se întâmplă? Păi da, dar e verb regulat ăla. Cred. Da, e regulat, desigur să atunci eu can tu canst el er kan nu fiadent nu știu care e regula deci fiadent e solo mai de la bază ai înțeles că ca să obținem conjunctivul luăm forma a II-a verbului da și punem unul și la unul și punem unul alt plus terminația e plus e da la persoana și a III-a la eu și el și e să t la tu da ok Da. Bun. Acum, trebuie să aflăm care e forma a doua a verbului. Pentru că este ver regulat. La verbele regulate, ca să obții forma a doua, îi pui un te. De exemplu, zuhăn este un verb regulat. Care da. sunt cele trei forme ale lui zuhăn? Zuhen, zuhte, gezucht. Foarte bine. Alu vonen? Vonen, vonte, gewont. Exact. Și lu können? Können, könte, gekönt Si cum spui eu am... Deci practic a, a, a doua care ar fi? Könnte Si cum s-ar traduce în romaneste? Um, könnte... Eu putea Da, da forma a doua nu se traduce prin asta De forma a doua unui verb înseamnă eu făceam o. acțiunea ala... Nu, eu am putut nu. Eu am putut Și cum spui eu am putut? Ich könnte. Nein. Ich konnte. ich konnte. Ich konnte. Deci asta este forma a doua a verbului. Conte. Ich konnte, da. Îți scrie el pe foaie. Können. Können. Co könnte. Nein. Conte. Conte. Conte. Și acum ultima e... Ghekont, fără un laut. Ghekont. Deci asta este o jumătate de verb regulat dacă vrei. Respectă regulă, adică punem te și G în față la formele a doua și a treia, dar no. pierde umlaut ăla. Nu rămâne chiar neschimbat ca zuhăn sau ca vonăn. Da, no, e Ghekont. Ghekont, da? Deci când spui eu, ich cont, înseamnă eu am putut. Da. Ei bine, ca să obținem, eu aș putea, aplicăm regula de mai sus. Luăm forma de la mijloc, a doua, și punem un um laut Și ne dă ichcante. Ichcante, da. Tu ai zis corect în exemplu. Yo el arcuia să vine erconte common. Da, dar, dar de, explic, nu știu. De aia este ihconte pentru că lu forma a doua lui, care este conte, și îi punem unul nume Da. Tam, am înțeles acum. Da, am, da chiar fost da, e ok. Good. Și cum spui um, ei îi e foame. Zi hunger. Foarte bine, și ei um, i-ar fi foame, zi hete hunger. Foarte bine, i hete hunger inseamna mie mi-ar fi foame. mie mi-ar fi foame, da. Da, zi hete hunger, ei ar fi foame. și dacă da. ei ar fi foame, ar putea să sa manance. Vem um, zi hunger, hunger. hete, uh -huh. Könnte sie essen. Aici nu sunt sigur. Könnte sie essen. De ce? Pentru că nu știu. Könnte zi essen. Nu știu dacă e corect. Nu îmi sună vreo bine. Pe cum spui? Ea, ea poate să mănânce. Sie können essen. Nu, ea poate să mănânce. Sie kann essen. Foarte bine, sie kann essen. Ea poate să mănânce. Și ea ar putea să mănânce? Zicantes. Exact, zic cănteese, i-ar putea să mănânce Da că, Cum am zis, luăm conte, care e forma a doua Deși cred că ție ți se pare mai complicată regula ție, ți-e mai ușor să te obișnui cu i-cănte Da Eu aș putea, da? Zic cănteese, i-ar putea să mănânce Da Good da. Și cum spui, eu aș avea o casă Ich hätte ein Haus mm -hmm. Și aș avea o casă frumoasă Ich hätte ein schönes ein ein schönes Haus. Genau, ein schönes Haus. En cercaze house aici. acuzate Exact. Ich hätte ein schönes Haus. Ich hätte ein schönes Haus. Bun. În uh, nemțește, dacă îți pui un doch. Ehm um... Ok. A, o secundă stai că ciocnirea în vanjam, stai acum o secundă. Dar nu stres. Însă, dacă pui un doch, um, îl transformi într-o dorință, cum spunem noi, dacă aș avea o casă, de aș avea o, o casă. O casă. Înțelegi? Dacă spun, hätte ich doch ein schönes Haus. Uh, Înseamnă că mi-aș dori să am da, o casă. Da, cum zicem, de aș avea o casă și să înțelegi ce bine ar fi. Haur ar fi, băi da. Înțelegi? Uh, uh, se folosește conjunctivul ăsta, hätte ich doch. Ein, Ein și ăla de acolo arată că nu avem casa aia. Că el este o negație, da? Înțeles, da. Știi, când te întrebă uh, Vis du nicht kommen? Și tu spui doh ich komme. Când te întreb nu vi? Și tu spui nein, doh vin. Oh, Doche Do la neagă, știi? Da, da. De unde am uitat, de unde ai spus că ești din Timșoara? Sau de lângă? De la Reșița. Spuneți pe acolo, ba? Ba, cum să E, da, de unde vină nu-l folosim. Și de asta... Deci Am înțeles. E același lucru. Good. Um, exact, uite, vezi, eu te-am întrebat, nu folosiți ba? Și tu ai spus ba, cum să nu? Adică mi-ai negat. N-ai spus da, îl folosim. Nu, nu, nu, am spus ba. Exact, exact ăsta e, e doh. Ia? Good. Ok, și cum spui, eu am cumpărat o casă frumoasă? I-și și ave? ein schönes haus gekauft. Foarte bine. Și eu aș cumpăra o casă frumoasă. Ich würde ein schönes haus kaufen. Foarte bine. Nu no. Și acum dacă spui eu aș fi cumpărat o casă frumoasă, deci practic um, trebuie să pui conjunctivul ăsta la trecut. Da. Hätte, ich hätte ein schönes Haus gekauft. Exact. Ich hätte ein schönes Haus gekauft. Uh, Gut. Si cum spui? Um, eu aș fi cumpărat o casă frumoasă dacă aș fi avut uh, bani. Ich hätte ein schönes Haus gekauft wenn ich geld hätte. Genau. Wenn ich geld... Uh, nu, dacă spui veni... Uh, cum spui? Eu am? Ich. Ich habe. Foarte bine, eu am avut? Ich habe Foarte bine, și eu aș avea? Ich hete. Ich hete. Și eu aș fi avut? Um. Deci, scrie eu am avut. Ich habe Dar scrie-l ca să-l ai sub ochi i h a Așa. Good. Și acum, deci asta înseamnă, dacă vrei să spui eu aș fi avut, trebuie să pui conjunctivul. Da lui G-H-A-B-T, ce să-i mai faci. Nu poți să-i modifici niciun fel. Însă îl putem modifica pe h Pe h a Și atunci dacă pe ăsta îl transformăm la conjunctiv și spun I-H-A-B-T. i h a b au-l Exact. I-hete gehabt. Okay. Înseamnă eu aș fi avut. Și scrie eu aș fi avut. Exact. Nu mai hete simplu, cum l-ai traduce? Um eu aș avea. Eu aș avea, da. La prezent. Deci ihete punct eu aș avea. Ihete mm. gehabt. Eu aș fi avut. Fi avut. Da? Dacă spun ihete gekauft, aș fi cumpărat. Ihete uh, bezuht, aș fi vizitat. De aș fi vizitat. Ihete verkauft, aș vândut. Vândut. Înțelegi? Deci mm -hmm. ai auxiliarul ăla cu conjunctiv ca să obții trecutul. Da. Deci no, asta am cam înțeles. Și revenim acum la acum. Eu aș a avut o casă frumoasă. Dacă aș fi... Nu, eu aș fi cumpărat o casă frumoasă dacă aș fi avut bani. Ich hätte ein schönes haus gekauft. Mm -hmm. Dacă aș fi avut bani. Wenn ich das Geld hätte. Mm -hmm. Nu, tu ai spus dacă aș avea bani. Dacă aș fi avut bani. Dacă aș fi avut. Wenn ich... Wenn ja. ich ja. gehabt hätte. Foarte bine. Wenn ich Geld gehabt hätte. Dacă aș geld fi eu, avut bani. Da? Wenn ich Geld gehabt hätte. Și cum spui? Eu aș fi cumpărat o casă mare dacă aș fi câștigat bani. Um, ich hätte ein großes haus gekauft. Uh -huh. Dacă aș fi câștigat. Wenn ich das Geld gewinne. Euh nu, givine înseamnă a câștiga la un joc, la loto, la fotbal și. Da, și atunci veni das Geld ferdinte. Uh, deci trebuie să spui aș fi câștigat, da? Cum spui eu câștig ich gewinne. Nein, cu Ferdinand. Ich verdine. Ich verdine. Și eu am câștigat. Ich habe verdint. Foarte bine. Și eu aș câștiga. Ich hätte... Nein. Nu. La prezent. Gâdește-te la eu aș fi obosit. Eu aș mânca. Eu aș câștiga. Um. Ich hatte... Nein, nein. Eu aș mânca. No. Ich würde. Ich würde essen. essen. Și eu aș câștiga. Ich würde gewinnen. Ferdinand. Ferdinand. Ich würde Ferdinand. Foarte bine. Deci asta e la prezent. Și da. eu aș fi câștigat la trecut. Te gândești la eu am câștigat. Așa duc Ich würde? Nein. Eu am câștigat. Ich habe gewinnen. Ich habe Ferdinand. Foarte bine. Ich habe Ferdinand. Și atunci eu aș fi câștigat. E structura asta de la i habă Ferdinand și pui auxiliarul la e, conjunctiv. Uh. <laughs> mm. uh. Nu știu vreau eu. Ok, deci i habă Auxiliarul de aici este auxiliar înseamnă ajutător. I habă. Habă este auxiliarul, verbul auxiliar. Se cheamă de auxiliar. Se e cheamă auxiliar pentru că el este pe lângă verbul principal. El este întotdeauna acolo, dacă spun eu am mâncat, ich habe gegessen. Eu am băut, ich habe getrunken. Eu am câștigat, ich habe verdient. auxiliar, ba. că e un auxiliar de pe lângă lui principal. Am înțeles. Și atunci din ich habe ca să aflăm, să obținem eu aș fi câștigat, deci cu un conjunctiv dat la trecut. Luăm trecutul lui standard, care nu-i la conjunctiv, I habe verdint. Așa. Și punem ce putem noi la conjunctiv de acolo, respectiv pe habe. Da, și atunci ar fi I hete verdint. Exact, I hete ferdint. de eu aș fi cumpărat I hete gekauft. Eu aș fi câștigat da. I hete ferdint. Eu aș fi mâncat I hete gegessen. E mai clar acum? Da, da. Deci, încă o dată, eu aș fi cumpărat o casă mare dacă aș fi, avut, dacă aș fi câștigat bani. Ich hätte ein großes Haus gekauft. Sehr gut. Ferdinand das Geld mm -hmm. Tu e ai mus dacă das, am câștigat. Dacă aș fi câștigat. Ferdinand das Geld mm -hmm. fer. hätte. Exact, Ferdinand fer e un fer conjunctiv hätte. la trecut. Am înțeles, dar acum, da, după cum ai explicat, așa vorbești, am înțeles. Păi așa trebuie, trebuie să gândești cel puțin la început, știi? Te gândești cum e ala trecut. Eu am mâncat, da? Eu am ghegesen. Eu aș fi mâncat, e heta ghegesen. Și în românește, dacă te uiți, eu, eu am mâncat și eu aș fi mâncat. Mâncat rămâne la fel. Da. Cuvântul mâncat da. și eu acolo și acolo. Deci... Ghegezi să n ce să-i faci. Însă am devine aș fi. Da, Înțelegi? Ihabă devine hétă. Da. Good. Ok. Um, mm. Să mai facem un uh, exempluț. Um, Sigur. Cum spui? Eu am o întrebare. I habe eine frage. Mm -hmm. Și eu aș avea o întrebare. Ich hätte eine Frage. Exact. Întotdeauna spui așa când dai o întrebare pentru cineva. Ich hätte eine Frage, da. Nu spui ich habe eine Frage pentru că asta sună cumva foarte nepoliticos și aștepți un răspuns de la el. Păi dacă spui ich hätte eine Frage, aș avea o întrebare dacă nu vă supărați. Știi? Cam ăsta-i sensul. Ich hätte eine Frage. E un pic mai politicos. Ich hätte eine Frage. Exact și cum spui ich hätte ein Bier. Ich hätte gern ein Bier. Ich hätte Bun. Și cum spui, el ar putea să-și cumpere o mașină nouă? Er könnte ein neues, nu, început, okay. er könnte eine neue, neues auto kaufen. Uh -huh. În ce caz e auto? L-am pus la dativ, dar nu sunt sigur. Dativul trebuie să fie în două situații. O răspunde la întrebarea cui. Mașina. Mm -hmm. da? Dacă îi spui eu îi dau o vopsea mașinii, atunci ar fi dativ. Sau când mașină urmează după o prepoziție care cere dativul, după mit, după nah, după da, țu. nu e aici cazul. Așa, dar cred că e acuzativ, că e la fel ca al... cum era casa. Și atunci, er könnte ein neues autokaufel. Exact. Da, chiar că. <laughs> El ar lua, știi, are o casa, are o mașină. Er könnte ein, ein neues autokaufel. Uh -huh rolcă te-a tulburat el el și ar cumpăra ăla. Și ar cumpăra lui și atunci el cânte zih. Aim nu nu, ai noise. Ai ai noise sau auto kaufen. No, Pentru no, că kaufen. este verbul kaufen când cumperi, dar tu când îți cumperi ție, este zih kaufen. Dacă spun ich kaufe mir ein Bier. Eu îmi da, cumpăr, cumpăr o bere, îmi iau o bere, știi? Da. E diferență de, de nuanță. Nu-i mare lucru între Kaufăn și Zich Kaufăn. Eu cumpăr și eu îmi cumpăr. Da. Good. Și cum spui? Eu sunt bogat. Ich Reich. Ich bin Reich. Uh -huh. Și dacă eu aș fi bogat, aș ajuta săracii. Veni și Reich, vere. Uh -huh. Aș ajuta. Uh, Hetei. Dar nu știu cum zice la săraci Uh, în primul rând, cum spui, uh, eu ajut? Arm, aj arm. Exact. Spune, da. Cum spui, eu ajut? Ich helfe. Uh -huh. Eu aș ajuta? Um, eu aș mânca, eu aș ajuta? Ich hätte Nein. helfen. Nu, no, sună rău. Eu aș mânca? Ich würde. Ich, da. ich würde die Arbe Leute helfen. Exact. Ich würde. Și cum spui, eu uh, te ajut pe tine? Ich helfe dir. Mm -hmm. Și eu te-aș ajuta pe tine. Ich würde dich helfen. Ich würde dich helfen. El, nein. Helfen este o, un verb în limba germană care cere întotdeauna dativul. Dativul, da. Că el ți ajută ție, nu te ajută pe tine. Și atunci... Ich helfe ah. dir. Ich würde dir helfen. Ich würde dir helfen, nu? Nein, ich würde dich helfen. Exact. Good. Și cum spui eu, uh, uh, deci, eu i-aș ajuta pe săraci, sărac se spune armă, da? Da. Dacă-s mai mulți, este di armă, di armă, scris cu amare, că e substantiv aici, da? Da. Good. Și încă o dată, cum spui eu i-aș ajuta pe săraci? Ich würde, die, ich würde de armă. Leute helfen. Nu nu fără lui dăm. Ich würde die arme helfen. Uh -huh. În ce caz este armă? Ich würde die um... pentru că eu e, eu eu, eu... eu să Nu, pentru care trebuie cu helfen. E, și atunci la i e, la, la treia, ui. E, e, e la dativ. I e dativ, exact. Și atunci ar fi ich würde ten arme Așa. Tot lipsește ceva. Ich würde den Armen Că dativ armen. plural mai primește un N sublimentar. Ich würde den Armen helfen. Genau. Ich würde den Armen helfen. Armen Eu i-aș ajuta pe helfen. săraci. Deci încă o dată, dacă aș fi bogat, i-aș ajuta pe săraci? Um, wenn ich reich wäre, uh -huh. würde ich die Na den Armen... Helfen. Helfen. Exact. Venich reich, vera, würde ich den Armen helfen. Ia-s pe săraci. Helfen, da. Trebuie să-ți fie clar fiecare punct de gramatică. Că helfen cere dativ, de avem den Armen. Da? Și că würde helfen. Eu aș ajuta. a ajuta. Și cum spui eu aș fi ajutat? Ich würde helfen. Nein. Cum spui? Eu am ajutat. Ich habe geholfen. Foarte bine. Deci de la ăsta plecăm, de la eu am ajutat, ca să obținem eu aș fi ajutat. Verba auxiliar, respectiv, habă îl transformăm în conjunctiv. <laughs> Și atunci ar fi, ich würde... Nein. Deci, eu aș ajuta. Eu, eu aș ajuta este, ich würde helfen. Eu am ajutat. Ich habe de la asta plecăm. De la ich habe geholfen. Ich habe geholfen. Și a, eu am ajutat. Și eu aș fi ajutat. Pe habe îl punem la conjunctiv. Și atunci ar fi. Ich hätte geholfen. Foarte bine. Ich hätte geholfen. Eu aș fi ajutat. Eu aș fi cumpărat. Ich hätte gekauft. Eu aș fi avut bani. Ich hätte, ich hätte gehabt. Ich hätte geholfen. I aș fi ajutat. Ia? Ja? Da. s am mai luminat așa o, o liniuță? Da, da, da. Good. Și cum spui în locul tău eu n-aș fuma? În um, teineri plăci hătă-i nici geraucht. Um, cum spui eu aș fuma? Um, ich... Eu aș mânca? Eu aș fuma? Hătă rauchă. Nein, nein. Eu aș Ich würde... Poate că-s cu iete <laughs> și cu würde. Trebuie să-mi scriu aici mare ce înseamnă am amândouă. Deci um, würde plus infinitiv e la prezent. Eu aș fuma acum. Ich würde rauchen. Ich würde rauchen. Uh -huh. Tu ai spus în locul tău, eu n-aș fi fumat. Dar eu am spus în locul tău, eu n-aș fuma acum. Deci încoate, în locul tău, eu n-aș fuma. În um, tein plăță würde... Ich nicht rauchen. Exact. Numai Tot. că în locul tău este o expresie în germană, uh, plați corect, dar mai e un, loc, un, un substantiv pentru loc. Štele. Deine štele. An, se spune. An, an, an deine, an deine štele. Uh, stop, este, uh, ștele este diștele, este feminin. Și atunci, an, cere dativul aici. Undeiner stele. Exact! Undeiner stele. Asta poti s ții minte, notează-o ca atare, ca așa să folosește mereu expresia asta. În locul tău. Undeiner stele. Undeiner stele, würdig das machen. În locul tău, eu aș face asta. Locul tău e. egal. Undeiner stele. Undeiner stele. Undeiner stele. Dacă nu, nu e... În românește stelle. nu este intuitiv. Undeiner stele. No. <laughs> yeah? An deiner stelle. Și în uh, locul tău aș face asta? An deiner stelle würde ich das machen. Exact. Dar cum spui? Dacă aș fi în locul tău, aș face asta? Wenn ich in deiner stelle an, wäre an, an, an... Wenn ich an deiner stelle wäre Exact. Aș face asta. Nu, nu, nu. Aș face, mă aș fi făcut. Aș face. Um, würde Vier. ich das würde ich das machen. Genau, würde ich das machen, ya. Ja? Würde ich das machen. Asta ah. tot tut tot în curc. Hete cu verde. De ce scriu aici? Würde, würde plus infinitiv? Aș Vierde fi Eu ce înseamnă aș fi, da. aș face, aș nu. face și scrie prezent, acum Asta înseamnă viur de essen, viur de Aș the... face, Acuma. stai cu um lot. Uh -huh. Și hete... Stai puțin, asta nu scrie că aici e să nu te încurci. Deci, ăsta este conjunctivul la prezent. Dacă vre, eu aș mânca, da? Da. Dacă vrem să exprimăm acțiunea respectivă la trecut Eu aș fi mâncat Deci tot o dorință, dar în trecut Cum spui, aș da. fi mâncat? Ich würde nein? essen nein, nein? Da. Ich würde essen ah, Ich würde essen înseamnă eu aș mânca acum Eu aș mânca acum Gândește-te că eu aș fi mâncat provine de eu am mâncat Ich Eu am mâncat? Foarte bine. Deci de la ăsta plecăm ca să obținem eu aș fi mâncat. Ich hätte gegessen. Ich hätte gegessen. Ok? Da. Sto încă nu scrie regula. Nu, no, nu. No, no. Și acum cum spui uh, eu am mers? Ich bin gegessen. Foarte bine. Și eu aș fi mers? Ich... Deci... As, scrie, ich, ich bin gegangen, ca să l'ai sub ochi. Ich bin gegangen. Ok, asta înseamnă eu am mers, da? Da. Cum ai spune, fără să scrii, eu aș merge? Ich würde gehen. Foarte bine, ich würde gehen. Acum, dacă vreau să exprim, eu aș fi mers în trecut, plecăm de la eu am mers, Și acolo transformăm auxiliarul în, la conjunctiv. Numai că în cazul ăsta auxiliarul este sein. Da. Și atunci eu aș fi mers se spune ich pe, cum spui? Ich deci pe bin trebuie să îl transformăm în conjunctiv. La, verbul sein la conjunctiv este ich veră. Ich ver geganget. Geganget. Înțelegi? De asta zic să nu ții minte neapărat cu hetă, că verbele care se conjugă cu zain fac conjunctivul cu, he cu veră. i Și e het... atunci, i vere gegangen, cum se traduce pe românește? Eu aș fi mers. Exact, eu aș fi mers. Eu aș fi mers. Îmi scrim și pe românește, că uh -huh. măcar așa le, le, să le înțeleg. Exact. Dar, dar cum spui eu aș fi condus? Cum spui eu aș conduce? E, ich würde fahren. Foarte bine. Și eu am condus. Ich bin gefahren. Foarte bine. Și eu aș fi condus. Ich wäre gefahren. E exact, gefahr. mm. Ba da, așa ich este. Ich Da. Okay, înțelegi? Da, da, da, da nu dar n-am eu a prea vine aici Eu aș conduce. Nu, aș, aș fi condus. nu Aș, aș fi condus. Ich werde gefahren. Gefahren. Eu aș fi condus. Așa. Pentru că asta este, așa e regula. Trebuie să exprime o acțiune a, a, din asta ireală, deci trebuie conjunctivul, dar lui gefahren n-ai ce să-i faci. Singurul Pozinez. pe care îl, îl poți, poți modifica este pe binul îl transformi în veră. În veră. Da? Duverst, uh, ghefaran. Asta se neamnă tu ai fi condus. Fii condus, da. Probabil că nu te-ai întâlnit prea des cu uh, chestia asta mm -mm. în limbă. Că mm -mm. dacă nu era ceață așa mare, tu ai fi condus. Știi? Da, că... nu. La prova aici chiar am probleme majore. Tu... Cu... Chestia asta tu poți spui... tu n-ai condus pentru că era ceață. Și a exprimat același lucru Dar cu, cu, cu reguli mult mai simple de gramatică. Nu spui, dacă nu era ceață, uite, ai fi condus. Asta a fost, n-ai condus că a fost ceață. Și atunci n-ai decât uh, prezent și trecut. Da, n-ai învățat un pic altfel, am învățat. <laughs> da, adică nu probabil -ai că ai, ai evitat formulele astea. Dar îți zic, mai ales că dacă le vezi când găsești într-un mail sau în ceva, să-ți să fie clar la ce se referă. În, da, întotdeauna să, să nu te sperii, te uiți la verb Și vezi în ce stare e În ce, pe unde-i e pus Dacă-i e pus la conjunctiv, deja te orientează Că-i e ceva care nu s-a întâmplat Care ar fi da. dorit să se întâmple Știi? Da, chiar, da But... Oh my god no, e Important este să-ți să fie foarte clar Astea cu ich wäre krank", ich wäre Astea le folosești mai des Nu că eu aș fi condus Astea mai e rar Întâlnite Bun, dar asta cu vede Crank, echivere meu de da Astea trebuie să le știi Ce mi-a place pe Victor? Poate trebuie și nu știu Poate încă prea devreme Asta trebuie tu să o tragi Încă o l-a căutat Pe el, în acuzativ Zihat In Ingezucht, foarte bine in Și el a căutat-o pe ea Ea Er hat ihr gesucht? Nein, gezucht? nein. No. Er hat sie gesucht. Er inseamnă er ei, er hat sie dacă sie era un gezucht. dativ pe acolo. Deci, eu v-am căutat pe dumneavoastră. Ich habe sie gesucht. Exact, sie cu s mare aici. Da, deci, da. Deci păstrez politetea, dar nu spui ich habe ihnen. Spui ich habe ihnen gegeben. Oder ich habe ihnen geholfen. O oh mein Gott. Deci, ihnen ar fi fost dacă era un dativ. I ha un en -e -e unze curiri. Hatt sie gesucht? Exact. Hatt sie gesucht? V-a càutat. Politicos ii pe dumneavoastră, dacă scriei scrie da. cu mare, dar nu inen. Da? Hatt sie gesucht ein pachet? Nu, aici ar fi einen pachet zuzustellen. Uh, casa. Un zuzure. Hatt ihnen gesucht ein pachet, nu? Um ein Paket, ihr war gebaut, dass er lasse. Um ein Paket zu zu stellen. So, unser Kurier hat sie gesucht. U um, um. exakt. Deci întotdeauna când în românește ai casă, în germană um. e u. Um I un zu. Înțeleg? Um es um. Unser Kurier hat sie gesucht, um ein Paket zu zu uh, ein paket pentru că e la I Acuzativ. Așa? Și ce gen are pachet? Pachet e neutral. neutral. Exact. Dați pachet. Foarte bine. Dați pachet. Da. Um ein um, pachet. Zic. Dacă era să las o scrisoare, cum ai fi spus? Um, um ein brief. Nein, e der brief. Um ein brief. Exact. Dacă era să las o, o scrisoare, era um ein brief, tutuștele. Um ein brief, tutuștele. Exact. Dar fiind un pachet, este um ein pachet, weiter? Tsu Dar de ce e Tsu Nu știu. Pentru că... Să vi-l livreze. Exact. Este Tsu din um Tsu și Tsu este verbul separat. Da. De asta avem Tsu Poți să spui un oh, mai pachet Tsu uh, Lassen. Dacă vrei e. să-l lase un pachet. Da, da. Tsu e mai frumos să-l livreze. Tsu Tsu da. da. Da, de-aia este tsu că Tsu este de numul Tsu, ca să. Da? Am înțeles. Un mă din pachet tsu tsu ţi Uite, apropo de Inen, poți să spui uh, un zercurir hat uh, bai Inen Angherufen. E, băi l-au sunat la dumneavoastră. A sunat la, Și atunci, din cauză de bai, era dativ și de era Inen. Inen, am înțeles. Înțelegi? Depinde cum formulezi. Dacă spui va a căutat. Er hat zige zucht. Er hat zige zucht, da. da. Oder er hat bei ihnen gekloft. A ciocănit la dumneavoastră. Dar tot e din cauza de bai ar fost in. Da, bun, da, acum am înțeles. Dar na, de... o să te mai întrebe data viitoare. N-a da, da. problemă. Deci, uh, deci v-a căutat, așa. Uh, cum spui? de Curin, hat zige zucht, o um, mai în pachet, uh -huh. Din păcate n a fost acasă. Leider aber leider waren sie nicht zu Hause. Exakt, mm -hmm. cum să puteți să ne spuneți când uh, sunteți acasă? Vare, numai o secundă, Vare, zi nicht zu Hause. Zu Hause. Könnte n könnten mir bitte sagen? Cine? Könnte mir bitte sagen, Sie? Ihnen Könnten Sie? Könnten Sie bitte mir sagen, Wenn Sie wieder zu Hause sind? Exact. Oder wann wann Sie zu Hause sind? Aștept să mă spuneți când sunteți din nou acasă. Könnte Sie bitte mir sagen? Mir sagen, wenn Sie zu Hause sind. Uhum. Bine, asta e un pic așa mai uh, mai din topor expresia. Eu aș fi spus, de exemplu, uh, când în zi Mirzagan, ven zi Vider verfiugbarzind, uh, când sunteți disponibil. Verfiugbar, da, așa. Înțelegi dacă trebuie când e acasă, e cam intruziv așa. E acasă când vrea el. Înțelegi? Bun, da, corect. Dar uh, e important de să înțelegi structura gramaticală. E... Asta chiar m-a interesat foarte tare, pentru că acum cum îi fac fătre tongulul meu, trebuie să vorbesc chestia mm -hmm. asta la telefon da, și da. de multe ori mă încurc. Dar poți să-mi trec, mm -hmm. venzi wieder zu Hause și gata, adică nu-i nu nepoliticos, e așa un pic mai mai direct, e, da. dar da, transmit da. ce ai de spus, da? Ia? Până la urmă, oricum trebuie să fii acasă, îi duci da, da, da. Nu, dar uh, un neam nu sau un austriac nu o zică așa, știi? El or să zică oh, verfugbar sau erreichbar. Ereichbar înseamnă care erreichbar. poate fi contactat. Contactat, da. Da, e, da am înțeles. Dar, e. dar, adică fraza ai înțeles-o? Da, fraza chiar am înțeles-o, chiar îți mulțumesc mult. Good. <laughs> ok. Atunci ne vedem, Donenstack.